Radio Moldova Actualități prezintă Elit E, e, e, e, e Revistă de poezie și de stil de viață poetic Emisiunea 33-a, 28 octombrie 2015 Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt redactorul Nina Parventie și împreună cu regizorul artistic Silvia Ilarionov vă invităm cu drag să ascultați o nouă ediție a emisiunii. Și Radio Moldova are o zi de naștere. Ca fiecare dintre noi, fie cei care activăm aici sau dumneavoastră, acei de neascultați, acei care ne dați zilnic vot de încredere și ne motivați să scriem, să dialogăm, să reflectăm, să înregistrăm și să imortalizăm viața în imagini sonore. Pe 30 octombrie, Radio Moldova face 85 de ani. Aproape o viață de om, dar de fapt mai multe, multe, multe vieți, pentru că Radio Moldova suntem noi, prezentul, sunt copiii noștri, ziua lui de mâine și Radio Moldova a avut și un început. Biografia lui de viață înseamnă generații de magicieni și tot atâtea de ascultători. Istoria Radio Moldova e legată și rezonează cu numele mai multor scriitori. Aici a început drumul de creație a lui Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Efim Tarlapan, Ala Cupcea, Aurel Scobioala, Mihai Ștefan, Ion Vieru, Nicolae Roibu, ca să dau doar câteva nume și, imediat, să vă spun că pe la microfonul Radio Moldova au trecut majoritatea scritorilor noștri. Gândurile lor înregistrate de-a lungul vremii, constituie astăzi Arhiva de Aur, una dintre cele mai bogate și mai prețioase arhive sonore din țara noastră. În paralel, această arhivă găzduiește pagini de aur semnate de redactori care au activat în Radio Moldova și care au ostenit la crearea imaginei acestei instituții. Mulți dintre ei, cu regret, nu mai sunt în viață. Alții, în virtutea vârstei, își cresc în dragoste nepoției. Îmi amintesc cu drag de acei pe care i-am cunoscut în anime de radio, de acei cu care am împărțit succesul și eșecurile, timpul, pâinea și bucuriile. Nu pot să uit firea ei enciclopedică prenume Andrei Viscun. Pe Ilie stratulat, omul care respira și noapte cărți, Eugenia Malarciuc, regizorul prin vocație, Cecilia Melniciuc un redactor foarte pedant, Luminița Popa, rebela și nonconformista, Angelica Guțulov, gingășia întruchipată, Rodica Stelea, romantica și visătoarea incurabilă. Mă opresc aici pentru că oricum nu pot să dau lista tuturor colegilor care acum sunt la propriu ori la figurat la capitolul Au fost Radio Moldova. Ceea ce mai vreau să spun e că o bună parte dintre colegii pe care i-am cunoscut în radio au păcătuit cu scrisul la modul cel mai frumos. Unii și-au văzut rodul gândurilor adunat în toamne de carte, alții n-au reușit. Prinși în menghinile rutinei și-au tot amânat sărbătorile cugetului și ale inspirației până s-a făcut târziu de tot în viața lor. Spre bucuria noastră, cărțile unora dintre ei, precum colegul Emil Nicula, spre exemplu, grație străduinței apropiaților, au văzut lumina tiparului. În toamna lui 1997, cu puțin înainte de a lua drumul stelelor, Emil Nicula îmi citea câteva poeme desertar. L-am rugat să o facă la microfon. A acceptat cu greu pentru că nu-i plăcea să-și etaleze sau să-și scoată la vedere emoțiile pe cât de dur în acțiuni, pe atât de sfios în vorba despre sine. Nici eu, nici el nu știam atunci că aceste versuri vor rămâne micul nostru reper al aducerilor aminte dintre aici și dincolo. Emil Nicola nu avea nici 60 împliniți, iar cartea a apărut mai târziu, grație efortului Veronica, soției Dânsului. Astăzi, în preajma celor 85 de ani în Radio Moldova, vreau să spun un la mulți ani tuturor acelora care nu mai sunt în radio și acelora care nu mai sunt printre noi, inclusiv bunului meu coleg Emil Nicola, pentru că e și sărbătoarea lor, indiferent unde se află. În cele ce urmează, vă invit să ascultați pe Emil Nicola din acea înregistrare poetică ultima de altfel ce ne-a despărțit apropiindu-ne pentru totdeauna Singurătate Îmi place recunosc Singurătate Mă văd atunci în zarește oglindă Și ochii pot în raza lor Să prindă Adânc în clarul ei Sininătate Mă așez pe creasta unui deal și în minte Îmi vin pe rând cărările trecute Și-o văd pe mama care îmi zice „Dute, O blânde calde și cu minți cuvinte E vorba mamei și e vorba țării mă îndeamnă și mă cheamă de departe Precum o buchie în a vieții carte Te cheamă să pășești pe muchia zări Mă regăsesc în clocotul din pâine și merg în pas cu viața zbuciumată cum nu am mers nici pe un drum vreodată. În urmă, neîncrederea rămâne. Îmi place recunosc singurătatea când mă privesc în zareștea oglindă și ochii au tăria să cuprindă incidental, tăgata și dreptatea. Monument Curg lent în clepsidră, clipe. Unități de nisip, un bob, o clipă, o clipă, un bob. Mor clipele, atâtea clipe mor. Mă uit în gol, de când, a câta clipă, Arunc bezmetic pipa și sfarm clepsidra, Clipe de nisip îmi inundă casa Înșgheb o formă În mortar adaug timpul pierdut Amestec prelung Torn aleajul greu Descoper târziu O piatră fără culoare E monumentul meu E lip, e E lit, e yeah. Simte pulsul poeziei. Ani trec, ce sufletul încearcă, uitare pentru a se ține minte, Și nu ne naște, nu murim, ci parcă, Ne toți vidim ființa prin cuvinte, a de cincaș, se înclină foloarea. Profulguirea gândului se suie Tu nu o simți și nu poți ști că starea Mi-a dat nuanța verde amăruia Verde-amărouie Nu-mi trec, Ce tu te do. Da, mai bună o taie Ce prin lume te mai poartă Și scapără ca aurul sub lume. Și orice vis al nostru în natură Simțit și văzut e la culoare această frunză fluture fătură. De ce este alcătuirne vorbitoare? De aceea, dacă este drept poetul, cu atât stă mai multe în putere. Și firea se preschinde cu încetul și să renască iarăși tot ce pierde. Să renască tot ce pierde. Ce tu te duci din soarta, Nu tu rămâi ce da ta mai bună, O taină ce prin lume te mai poate. Nu anii trec, ci noi ne ducem, rând pe rând, unul câte unul, unii mai devreme, alții mai târziu, dar la fel de dureros pentru cei dragi, pentru cei de ne-au cunoscut, pentru cultura noastră. Numele Andrei Ciurunga e un nume de referință pe scara valorică a culturii noastre și un martir în egală măsură. A suferit și a plătit cu ani de calvar în cele mai monstruoase închisori politice ale timpului. După ce a trecut prin închisorile Uranus, Galați și Jilava, a fost trimis în lagărul de muncă de la canalul Dunăre, Marea Neagră. A trăit în bărăcile neîncălzite, fără asistență medicală, cu hrana sub limita umanului și muncă de 10 și 12 ore pe zi, cu bătăi și chinuri inventate de brigadierii morții. Puțini au ieșit de acolo, dar și mai puțini au rezistat moral și psihologic. El însă, în pofida la toate, a rămas un om admirabil, un poet admirabil, un patriot admirabil și a scris. Dar, ca să nu uite poeziile compuse în închisoare, Andrei Ciurunga inventase o formă fixă de poezie, de castihul. Cu numai două rime, ajungea să-și amintească un singur vers pentru a reconstitui întregul. Așa se face că își cu suse pe pânză în căptușeala unui pieptar Primul vers, versul Cheie, al câtorva sute de decastihuri din care, peste ani, a publicat un volum sub pseudonimul Andrei Ciurunga, volum din care va curge mereu Dunărea, înroșită cu sângele celor care i-au făcut drum spre mare. Astăzi se împlinesc 95 de ani de la nașterea lui Andrei Ciurunga, a plecat în lumea celor drepți în vara lui 2004, în 1997, fiind într-o delegație la Radio România, am avut ocazia să mă întâlnesc cu poetul închisorilor și să iau un interviu. Vă invit să ascultați aceste mărturii făcute de Andrei Ciurunga. V-am citit cărțile mai de mult, și, în sfârșit, am uh, fericit o ocazie să vă văd. Prima întrebare care aș vrea să vă adresez este ce mai faceți? Bine, mulțumesc! Ați plecat de acasă câte ani e urmă? În 1944. Și aici? Aici cum o duceți? Păi și îmi școpătești din cauza piciorului, stau cam prost cu ochii, dar încolo stau bine. Dacă ar fi să întoarcem roata memoriei a amintirilor înapoi, ce ați avea de zis de Andrei Ciurunga cel tânăr? Andrei Ciurunga cel tânăr era la început Andrei Ciurunga cel mic eu, când m-am născut, eram foarte mic și când am mai crescut puțin, am început să fac o mulțime de pozne și, după aceea, poznele au trecut din viață pe hârtie și am făcut atâtea pozne încât, până la urmă, a trebuit să le plătesc cu câțiva ani, multișori de închisoare. V-a fost greu în viață, domnule Cirunga? Cred că nimeni nu în epoca asta, nu i-a fost ușor, oamenilor cinstiți. Le-a fost greu. Ultimii 50 de ani au fost grei. Sperăm că de acum încolo să-l cât către bine. Și totuși, ce amintiri vă leagă de... Păi sunt așa de multe amintiri încât v-ar trebui foarte multe benzi ca să le desfășurăm și să le puteți în Lacrima poeziei care ați vărsat-o pentru Basarabia, așa a și rămas într-un titlu de carte, lacrim pentru Basarabia. Care a fost lacrima sau care a fost... Acel ceva care s -ți v-a ținut vertical toți acești ani. Credința că într-o zi va fi ce-a fost. Este o vorbă la noi. Trebuie să privim înainte, pentru că înainte era bine. Dar acum? Acum suntem între reul care a fost și binele în care credem și care cu siguranță că va veni într-o zi. Fiindcă dacă nu am avea această credință, n-ar avea niciun sens nici zbaterea noastră, nici viața noastră de aici înainte, câte ne-am mai rămas de trăit. Dar în ce credeți dumneavoastră, domnule Cerunga? În Dumnezeu și în Basarabia. Din câte știu eu, dumneavoastră, odată venit în Coace, în România, nu ați mai dat pe acasă. Nu ați avut posibilitate? Posibilități am avut. Atât domnul Mihai Cimpoi de la Chișinău, cât și prietenul meu, Costic Rapțior de la Cahul, mi-au propus să-mi trimite o mașină care să mă ia de acasă și să mă ducă la destinație și să mă ducă înapoi. Însă, din cauza poate mai puțină a vârstii, cât a mele de care n-are rost să vorbim, m-am gândit că n-am să pot suporta un drum atât de lung și o oboseală ca aceasta. Pentru că eu dacă mă duc, nu mă duc acolo să stau într-o cameră de hotel. Aș merge să umblu, să văd, să văd prietenii, să mă întâlnesc cu cititorii, ori asta mi-ar fi destul de greu în împrejurările de acum. Aveți... 77. Și de la acest hotar al celor 77, cum se întrevede, cum întrezăriți locușorul sau palma aceea a copilăriei dumneavoastră? Păi o privesc de undeva de la înălțimea acestor ani și o văd așa cum vezi niște oameni dintr-un avion. O văd mică, mică, mică, dar o văd pe toată. Cine au fost părinții dumneavoastră? Tatăl meu a fost profesor de limba germană la liceul din Cahul, iar mama casnică și în ultimul timp că se poate trăi, îi dădea lecții de pian. Ați fost mulți copii în familie? Eu unul, singurul și cel mai deștept. Au ținut părinții probabil foarte mult la dumneavoastră. Da, și eu am ținut la ei, numai că eu l-am pierdut pe tata când aveam patru ani și am fost crescut numai de mama și de bunica. Și ce-a dorit mama dumneavoastră ca să deveniți în viață? E, maică-mea nu m-a întrebat niciodată ce vreau să devin, pentru că vedea ce devin sub ochii ei, adică vedea că devin scriitor. Și până la urmă, ia că mă uit la mâinile astea și văd că ele nu sunt stare să facă nimic altceva decât să scrie. Când ați început să scrie? Prima poezie am publicat-o când aveam 11 ani la revista Îndrumarea Tinerimii al Liceului din Cahul. Era o poezie închinată Unirii, 24 ianuarie. Și pe urmă? Pe urmă ce a urmat în cariera dumneavoastră literară? A urmat primul volumaș la vârsta de 16 ani la Cahul. Volumul se chema Melancolie, l-am semnat Robert Cahuleanu, pseudonim cu care am mers așa Până în 1947, eu nu eram membru de partid, dar știți că partidul conducea toate. Și mi s-a spus, tovarășe, Cahulul nu mai este la noi, așa că dumneavoastră trebuie să vă schimbați acest nume, că nu cumva să-i jignim pe tovarășii sovietici. Și atunci eu i-am spus, bine, dar tovarășul Iosif Chisinevski, care în Comitetul Central nu are tot numele după Chișineu, e, lasă-l dumneata, tovarășul Chisinevski, că ăla e mare, dumneata și mai mic, dumneata să-ți schimbi pseudonimul. Și de atunci am semnat Andrei Ciurunga. Aici, în România, ați trecut prin multe încercări. Cum a fost domnule Cirunga? Pot să vă răspund prin patru litere. Greu. Și închisorile pe care le-ați făcut? Păi nici închisorile n-au fost ușoare. Din fericire, eu m-am născut pe lângă această înclinație către poezie și cu înclinația către umor, către persiflare. Și uite așa, umorul și peria de a crede într-o stea care trebuie să răsară într-o zi, ne-a ținut în viață pe cei care am rezistat și am ieșit. Toți cei care spuneau, aici o să murim, nu mai scăpăm, acolo a murit și n-au mai scăpat. Înseamnă că ați fost optimist în viață? Totdeauna am fost optimist și cartea mea de amintiri se și numește, deși sunt amintiri din închisoare, se numește Memorie Optimiste. La închisoare poeziile le scriați într-un fel neobișnuit? Nu le scrieam, le compuneam mental și toate ștersăturile și toate modificările și toate corecturile le făceam pe creier și după aceea le învățam pe de rost și veneau 2, 3, 5, 10, 15 colegi care le învățau și au ieșit cu ele din închisoare. Eu eram încă în închisoare când poeziile mele se recitau la posturile străine de radio. Cum au ajuns acolo nici acum nu știu. Cartea intitulată Lacrim pentru Basarabia. De fapt, ce a fost? Ce ați dorit să întruchipați în, prin această carte? Am dorit să întruchipez, cum să vă spun, persistența mea în această idee a. Românității Basarabii și-am adunat acolo poezii pe care le-am scris pentru Basarabia din anul 40, până în anul 1995. Deci sunt acolo 55 de ani de poezie, pentru că de atunci am început noi să trăim istoria dramatică a Basarabiei, din anul 1940. Până atunci nu existau probleme. Și dacă n-ar fi existat problema Basarabiei, despre ce ați fi scris? Sigur că aș fi scris tot despre Basarabia, dar în alt fel. Ar fi fost un cântec de bucurie, pe când așa a fost un cântec de lacrimi. Care a fost, care este și care va rămâne visul dumneavoastră de aur? Visul meu de aur ar rămâne, și o spun și la București și la Chișinău, România Mare din 1918. ne ați pus aici în față câteva poze. Dumneavoastră n-ați vrea să le răsfoiți și să le comentați? Da, dar ar fi un comentariu în abstract pentru radio. Aici, de pildă, am fotografia mamii când eu aveam patru ani și când ea, costumată ca țigancă, dădea în cărți chipurile să viitorul. Nu știu ce a căzut atunci în cărți, dar viitorul l-am văzut cum a fost. Din ce am o fotografie în parcul din Cahul prin 1936 37, împreună cu câțiva uh, colegi de clasă, printre care se află și uh, vechiul meu prieten, unul din puținii care mai trăiesc, Costică Repțov, din Cahul. Iar din ce am o fotografie de la vârsta de 7 ani, perioada de aur când uh, erau permise sau nepermise, dar eu le făceam, toate poznile și toate nezdrăvenirile. Vorbiți-mi ceva despre oamenii care v-au înconjurat. Ce aș putea să vă spun când am fost înconjurat de atâta oameni, și buni, și răi? Oamenii buni care m-au înconjurat, marea, marea lor majoritate, nu mai sunt la ora asta și îmi pare rău. Dintre oamenii răi, dacă nu mai sunt, Dumnezeu se ierte și îmi pare bine. Dar din prietenii la care ați ținut foarte mult? <laughs> Prieteni la care am ținut foarte mult s-au dus, unul câte unul, s-au dus Andrei Cembergi, s-a dus Anton Terzi, s-au dus Kiril uh, Aldea Cuțarov, s-a dus Ionel Osacenco, prietenul meu de la Cahul. A rămas uh, Gheorghe Gheorghiu, prozatorul dumneavoastră, care am primit acum de curând 75 de ani și pe care îl felicit și cu această ocazie. Ion Osacenco avea 10 sau 11 ani, deci era în clasa 1 -a de liceu, când eu eram elev în clasa 7-a. A a 7 -a pe atunci era cum ar fi a 11 -a acum. Eu, la fiecare ocazie națională patriotică, trebuia neaparat, mă punea, îmi cerea profesorul de limba română, directorul liceului, să scriu câte o poezie. Și fiindcă o sacem că o recita foarte frumos, îi le dădeam lui și mi le recita el. Atunci când... Eu aveam de acum 18-19 ani și eram pedagog la gimnaziu din Cahul. Într-o zi de Sfântul Ion, m-am dus la Osacenco acasă. El a fost foarte fericit, părinții lui au fost extraordinar de drăguți, treia tatăl lui Efim Ustachencu, maica sa, uite că nu știu acum cum o cheamă, și el și a amintit venind la mine acum câțiva ani, cu vreo 2 ani înainte de a muri, și a amintit că am mâncat atunci pește prăjit. Prins de taiceșu și am băut vin roșu. L-am revăzut pe o săten cu aici, îl lăsasem copil și acum am găsit un om matur, un om la uh, aproape 60 de ani, dar ne-am bucurat foarte mult, a stat o noapte întreagă la mine, n-am dormit în noaptea aceea. Știu că era mereu pus pe glume. La un moment dat îmi spune: "Măi Robică, vinul ăsta al vostru mi a făcut la deal." Dar de știu unde știi tu, mă Ioane, că bine la vale. Cu vreun an înainte de a muri, o prietena noastră din Cahul, Lenuța Zlati, reprezentantă și ea pentru radio și televiziunea din Chișinău, pentru sudul Basarabiei, mi-a adus de la Osace o casetă imprimată cu o scrisoare vorbită. O scrisoare extraordinar de frumoasă, în care își amintește cu multă nostalgie de vremurile de odioară și termină cu tot felul de poezii și de cântece, de sorginte populară, însă vesele optimiste. Dar se vedea în tot ce vorbea o umbră de amărăciune. Parcă presimțea un sfârșit care a venit foarte curând, aflasem că e foarte bolnav, până la urmă s-a pensionat de la catedră și într-o dimineață mi-a dat telefon Lenuța Zlate de la Cahul să-mi comunice vestea cea neagră că o când nu mai era. Acum la ce lucrați? A, acum? Păi, eu când eram în liceu eram pasionat de cuvinte încrucișate. Nu m-am gândit niciodată că această pasiune a mea o să ajungă la un moment dat un mijloc de existență. Și acum fac cuvinte încrucișate, acum le se spune integrame, scriu trei reviste pe lună, trei reviste de la un capăt la altul și revistele văd că sunt cerute, sunt citite, sunt uh, apreciate de cititori și merg mai departe cu această distracție. Da, poezie. Poezie scriu puțin mai rar pentru că îmi dau seama că am spus cam tot ce era de spus. Aștept să mai scot un ultim chio de bucurie atunci când visul de aur se va împlini. Ne puteți ști acum ceva? Sigur că da. Albastrele bejenii. Mă întorc în cimitir precum acasă. Acolo toate parcă la început. Și zarzării cu duhuri de mătasă. Din care atâtea vânturi au băut Și îngerii cu zborul în spirală, Încremenit în marmure sau tuci, Și tu, prelunga cerului beteală, Căzând ca pe logodnice pe cruci. Peluric sânul mamelor tresare, Sub mugurii cel sucă niște prunci, Iubite vechi se în încât o floare împăr cu toate albinele de-atunci. Când aurește lună ca-ntr-o stampă Pupila singurate cei fântâni, În jurul ei, ca seara lângă lampă, Se adună iar adâncii mei bătrâni. Veniți de prin albastrele bejenii, Ciocnesc în loc de cupe câte o stea, Și pun la cale spații și milenii Cu care au fost contemporani cândva. LEGENDĂ VECHE Ești fata lui dor împărat, cel ucis pentru nu știu ce fapte și întors pe furiș într-o noapte prefăcut într-un râu tulburat. Am primis către tine pe cai cercetași de lumină și vise, aveai pretutinde în ferestrele închise și în casă cuvinte de spaimă vorbeai. Știam că te tragi dintr-o curte de argint, din care pieriseră în lupte curtenii, Tu singur în lume, la negre vedenii, Te rugai de blândețe și alint. Eu sol ți-am trimis, cu licoare de somn, Îi scoade în genunchi de cuvinte, Să te culce în albastre veșminte O draslă a dorului domn. împun pun la pământ, dintr-un vechi obicei, Urechea bolnavă de nervi și ispite, și parcă se aude un zvon de copite cu veștile tale purtându-le în șei. Ce-a însemnat poezia toți aceștia pentru dumneavoastră? Viața! Ce vă doriți cel mai mult, domnule Cirunga? <sus> să mă întorc la Cahul și la Chișinău și să bem și acolo un pahar de zaiber basarabean. Vă mulțumesc foarte mult și vă și doresc eu, mulți, mulți, mulți ani și înainte. Eu, și eu vă mulțumesc și vă sărut mânuțele și să dea Dumnezeu numai bine și să ne vedem, poate, vreodată la Chișinău. Acest dialog cu Andrei Ciorunga l-am realizat în 1997 la București, în casa poetului, aflată în apropierea gării de Nord, lucru pe care, sper, las și sesizat în înregistrare. Cu regret, Andrei Ciorunga așa și nu a mai reușit să ia trenul de Chișinău a plecat în lumea celor drept cu visul de aur rămas pe peronul așteptării. În această zi de 28 octombrie, ziua lui aniversară, îi spunem cu tot dragul la mulți ani, la mulți ani de veșnicie. Elit e la final